Aceasta e o poveste despre dragoste și credință. Era o dimineață superbă de vară. Contele Alaric era pe calul său, călorin pe regatul său, a dat peste un câmp deschis. Bună! Sunteți bine, domnișoară? Domnișoară, sunteți rănită? Puteți vorbi? Nu, nu sunt rănită. uite te la soare! Nu e așa că e minunat? Ah, da! Chiar așa e! Da! Dar Contele Alaric nici măcar nu s-a uitat la soare. Era fascinat de frumusețea domnișoarei. Pielea ei albă și ochii strălucitori erau tot ce putea vedea. S-a îndrăgostit pe loc de ea. A, ah, domnișoară, v-ați pierdut? Cum vă numiți? Eu... nu știu. Nu știi cum te cheamă? În... Um... Nu. Cum ai ajuns aici? Nu mi-amintesc nimic. Când m-am trezit, eram deja în câmpul ăsta privind răsăritul ăsta frumos. Nu mi-amintesc nimic altceva. Contele Alaric știa că trebuia să o ajute. Nu avea cum să o lase singură în câmp. Domnișoară, te rog, vină cu mine la castel. Vei fi îngrijită acolo. Între timp... Am să încerc să-ți găsesc familia. Ești foarte amabil. Am să vin cu tine. Contele Alaric a fost foarte fericit să audă cuvintele acestea, dar nu-și putea lua ochii de la domnișoară. Părea să se uite la el, dar ochii ei erau pierduți, de parcă s-ar fi gândit la altceva. Poate e speriată. Trebuie să o protejez. S-au dus spre castel. Contele Alaric le-a comandat servitorilor să aibă grijă de oaspetele său. În curând ce-a dat seama că trebuie să-i dau un nume frumoasei domnișoare. A numit-o imediat Catherine, căci nu se putea gândi la un nume mai potrivit. E un nume foarte frumos. Mulțumesc! Catherine era foarte fericită, dar nu de tot. Părea să se gândească la altceva. Poate e obosită! Trebuie să am grijă de ea Au trecut zile, săptămâni, luni Dar nicio veste despre familia lui Catherine Nimeni, nici din regatele vecine Nu au zisere de ea Contele voia să o ajute cu disperare Nu suporta privirea din ochii ei De parcă îi lipsea ceva Voia să o facă fericită Dar dacă o cer de soție Va fi de acord? Trebuie să-i spun că o iubesc am tot ce trebuie să o fac fericită. Contele a cerut-o pe Catherine de îndată de soție. Catherine zâmbi, îi plăcea bărbatul acesta bun care o ajutase. A spus da și în curând erau căsătoriți. Contele a organizat cea mai fastoasă ceremonie de căsătorie pe care a văzut-o regatul. Până la urmă, contele se însura cu iubirea vieții lui. Cel puțin o mie de persoane au fost la nuntă. El vedea mirarea pe fețele tuturor Wow! Contesa e cea mai norocoasă femeie din lume Uită-te la tot fastul ăsta, chiar că o iubește Trebuie să fie foarte fericită Contele zâmbea, dar o singură privire spre contesă și inima îi se strângea Iubita mea, nu ești fericită? Ba da, dragostea mea Contele Alaric o credea, dar era din nou privirea aceea în ochii ei, de parcă se gândea la altceva. Contele Alaric își terminase deja scuzele de consolare. Regatul nu putea avea o contesă mai bună decât Catherine. Toți o iubeau. Ea se purta cu toții cu dragoste și respect. Dar Contele Alaric era trist. El știa că ea nu îi aparținea cu totul. În fiecare an, organiza un bal pentru poporul lui. Toată lumea dansa cu bucurie, chiar și cei care nu știau să danseze. Dar contesa era tăcută. Nici nu dansa, nici nu zâmbea. Privirea din ochii ei îl ucidea pe Conte în fiecare zi. A încercat să o întrebe de mai multe ori, dar ea mereu îl liniștea, zâmbea și spunea: Te iubesc, dragule! Și sunt fericită cu tine Deși se uita la el Contele știa că ea se gândea la altceva Apoi, într-o seară Când Contele intra în camera lui A fost surprins să vadă că ea dansa Iubito, de ce nu dansezi cu mine niciodată? Cum? Eu nu dansez, știi asta Oh, iubita mea Dar dansai chiar când eu am intrat în cameră nu ți minte? Cum? Nu, eu nu dansez! Dar uneori aud o muzică suavă De parcă ar veni de undeva, departe De parcă m-ar chema Contele Alaric era confuz A trecut un an, curând a fost aniversarea lor Contele s-a gândit să-și surprindă iubita contesă Cu o noapte înainte aniversării S-a dus călare spre locul în care s-au întâlnit prima dată Catherine va fi atât de fericită. Stai! Ce e asta? N-am auzit niciodată o melodie așa frumoasă. Cum? Zânele! Credeam că sunt doar povești? Si. Liniște, Fiedor! E atât de ciudat! Stai! Cine e aia? E oare? Acolo? Într-o rochie roz minunată era iubirea vieții lui, Catherine Catherine! Dar înainte să poată privi mai bine, calul său se agită Theodore era foarte speriat Începu să alerge prin pădure oh, Liniște Theodore, liniștește-te! Nu vezi că ne îndepărtăm de zâne? Gata, gata, liniștește-te! Vezi cât de departe mai adus? Să ne întoarcem! O, oh, nu! Au plecat! Contele s-a grăbit înapoi. A răsuflat ușurat văzând contesa care dormea liniștită în dormitor. Iubirea mea, unde ai fost? Ah! poftim? Dormeam! Pare obosit! Ar trebui să dormi și tu! E târziu! Stai! Nu mă înșel! Ea era! Dar de ce mă Minte! Părea atât de fericită acolo. Ah, ce fac acum? Un singur om mă poate ajuta, Magda. Contele avea încredere în Magda. Ea știa toate secretele lumii. După ce a călătorit timp de două zile, a ajuns la o boș de ucă în inima pădurii. Oh, Conte Alaric, ce te aduce aici? E contesa Magda? Trebuie să mă ajuți. Contele i-a povestit totul Magdei. I-a mai spus despre privirea din ochii lui Catherine, care l-a îndurerat mereu. Se uită la mine, dar mereu se gândește la altceva. Ce să fac? Oh, dragule, nu poți să faci nimic. Soția ta e una dintre zâne. Sigur a rămas în urmă vara trecută, când ai găsit-o. Ele o vor chema. Se va duce la ele în fiecare vară ca să danseze. Poate se întoarce deocamdată, dar va sosi ziua când nu va mai veni. Cum? Nu! Ea îmi aparține! Nu se poate să uite viața aia complet și să fie a mea pe vecie? dă niște ierburi, o poțiune magică, orice! Dragul meu! Nici o nu e destul de puternică încât cineva să-și uite trecutul Ea va fi mereu legată de locul din care a venit Dar ar fi ceva Ce? Am să o fac imediat! Spune-mi! Dragostea ta trebuie să fie perfectă Doar atunci își va uita trecutul Dragostea mea nu e perfectă? Atunci, cum o fac să fie perfectă? Doar timpul te va învăța asta. Nu-ți face griji, dragule. Du-te acasă și ai credință în dragostea ta. Contele Alaric s-a întors la palat. A fost și mai politicos, și mai drăgăstos cu soția sa. Totuși, în fiecare noapte, ea părăsea castelul. Contele a avut mai multe nopți nedormite, întrebându-se dacă asta e noaptea care o va lua pe soția lui de lângă el Apoi, într-o bună zi... M-am săturat! Am să o urmăresc azi și am să arăt cât o iubesc Dragostea mea este perfectă și am să o dovedesc Până aici! Catherine, sunt eu, soțul tău! Am venit să te iau de aici! Vino cu mine! Vină la noi, surioară! Lasă-mă! Nu-ți amintești, Dragoste mea? Vină cu mine! Catherine și-a dat seama că el era prea puternic pentru ea. A zâmbit larg. Dragul meu, lasă-mă să-mi termin dansul și promit că am să vin cu tine după. Nu, mă minți! Uită-te la mine! Sunt lacrimi în ochii mei. Zânele nu știu să plângă! Dragostea ta m-a învățat asta! Nu, Catherine! Locul tău e cu mine! Surori, dați-mi puterea voastră! Fii puternică, surioară! Puternică! Fii puternică, surioară! Puternică! Fii puternică, surioară! Puternică! Fi sălbatică surioară, sălbatică! Fi sălbatică surioară, sălbatică! Fi sălbatică surioară, sălbatică! Să te miști ca apa surioară, ca apa! Să te miști ca apa surioară, ca apa! Fii de foc, Fi Fii de foc! Fii de foc, sorioare! Fii de foc! Dacă te țin până în zori, tot vei fi o parte din mine. Dar nu a dat drumul flăcării. Și tu ești prea puternic pentru mine? Nu te pot părăsi. Contele a fost fericit. Știam că dragostea mea e perfectă. Catherine, ești bine, dragostea mea? Dar contesa nu a vorbit. S-a strâns toată și se tânguia. Contele sufera groaznic să-și vadă doamnă nefericită. Catherine, dacă rămâi cu mine, ai să-ți amintești de oamenii tăi și vei fi tristă? Am să-mi aduc aminte vag de ei. Nu voi fi tristă. Dar mereu voi simți că am pierdut ceva Și dacă te-ai întoarce la ai tăi, ți-ai amintit de mine? Nu, nu mi-aș aduce aminte de nimic Aș fi doar fericită Nu te pot vedea nefericită, dragostea mea Te iubesc prea mult Draga mea, întoarce-te la ai tăi Fii acolo unde ești fericită Contele Alaric nu s-a uitat înapoi Nu putea suporta să vadă pajiștea goală în urma lui După ce a călărit fără noimă, ore înșir, a ajuns la castel Cine e asta? Catherine! Oh, dragostea mea! Ce s-a întâmplat? Când m-am trezit, eram singură, în câmp Cum am ajuns acolo? Eram sigură că mă cauți Oh, dragostea mea, nu contează tot ce contează e că ești aici, cu mine Te iubesc Și eu te iubesc Știa că ea nu minte, căci ochii ei îl căutau doar pe el, nimic altceva Doar credința și dragostea curată a contelui Alaric au adus-o pe doamna lui la el Dragostea perfectă e atunci când iubești fericirea altcuiva mai mult decât pe a ta